Kapittel 19 «Og Jehova talte videre til Moses i det han sa, «Tal til hele forsamlingen av Israels sønner, og du skal si til dem, «Dere skal vise dere og være hellige, for jeg, Jehova deres Gud, er hellig. En hver av dere skal frykte sin mor og sin far, og mine sabbater skal dere holde. Jeg er Jehova deres Gud. Venn dere ikke til verdiløse guder.» og dere skal ikke lage dere støpte guder. Jeg er Jehova, deres Gud. Hvis dere nå offrer et fellesskapsoffer til Jehova, skal dere offre det slik at dere oppnår godkjennelse. Den dagen dere offrer det, og dagen rett etter, skal det spises, men det som blir igjen til den tredje dagen skal brennes opp med ill. Men hvis det virkelig blir spist den tredje dagen, er det noe som er vemmelig. Det vil ikke bli tatt imot med godkjennelse, og den som spiser det skal svare for sin misgjerning, ettersom han har vannheliget noe hellig som tilhører Jehova, og den sjelen skal avskjæres fra sitt folk. Og når dere høster avlingen i deres land, skal du ikke høste kanten av din åker helt og holdent, og aks som ligger igjen etter din avling skal du ikke plukke opp. Du skal heller ikke sanke det som blir igjen i din vingård, og du skal ikke samle opp druer som er spredt omkring i din vingård, til den nødstilte og den fastboende utlending skal du la dem være igen. Jeg er Jehova, deres Gud. Dere skal ikke stjele, og dere skal ikke bedra, og ingen av dere skal handle falskt overfor sin omgangsfelle. Og dere skal ikke sverge på en løgn i mitt navn, slik at du virkelig vannheliger din Guds navn. Jeg er Jehova. Du skal ikke handle svikefullt mot din näste og du skal ikke røve fra ham. En leiekarslønn skal ikke bli natten over hos deg til om morgenen. Du skal ikke nedkalle ondt over en døv, og foran en blind skal du ikke legge en hindring, og du skal frykte din Gud. Jeg er Jehova. Dere skal ikke gjøre urett når dere dømmer. Du skal ikke behandle den ringe med partiskhet, og du skal ikke favorisere en person som er stor. Med rettferdighet skal du dømme din omgangsfelle. Du skal ikke gå omkring blant ditt folk for å baktale. Du skal ikke stå opp mot din nestes blod. Jeg er Jehova. Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte. Du skal for all del i rettesette din omgangsfelle, så du ikke kommer til å bære på synd sammen med ham. Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til ditt folks sønner, og du skal elske din neste som dig selv. Jeg er Jehova. «Dere skal overholde mine forskrifter. Du skal ikke krysse to slag av dine husdyr. Du skal ikke tilså din åker med to slags sed, og du skal ikke ta på deg et klesplag av to slags tråd blandet med hverandre. Hvis nå en mann ligger med en kvinne og har en sedutømming, når hun er en tjenestepike som er bestemt for en annen mann, og hun ikke på en eller annen måte er blitt løskjøpt eller har fått sin frihet, skal avstraffelse finne sted.» De skal ikke lide døden, ettersom hun ikke var frigitt. Och han skal bringe sitt skyldoffer til Jehova til inngangen til møteteltet, en skyldoffervær. Og presten skal gjøre soning for ham med skyldofferværen framfor Jehova för den synd som han har begått. Og den synd som han har begått skal bli tilgitt ham. Og når dere kommer in i landet, och dere skal plante et eller annet tre til føde, da skal dere betrakte dets frukt som uren, som dets forhud. I tre år skal det fortsette å være uomskåret for dere. Den skal ikke spises. Men i det fjerde året skal all døds frukt bli noe som er hellig til festjubel for Jehova. Og i det femte året kan dere spise døds frukt, for at døds grøde kan bli tilføyde dere. Jeg er Jehova, deres Gud. Dere skal ikke spise noe med blod i. Dere skal ikke se etter varsler, og dere skal ikke utøve magi. Dere skal ikke klippe deres sidelokker korter runt om, og du skal ikke ødelegge ytterkanten av ditt skjegg. Och dere skal ikke rispe dere opp på kroppen for en død sjel, og dere skal ikke lage noe tatoveringsmärke på dere. Jeg er Jehova. Gjør ikke din datter vannhellig ved å gjøre henne till en prostituert, for at ikke landet skal drive prostitusjon, og landet likefrem skal bli fullt av løsaktighet.» Mine sabbater skal dere holde, og dere skal ha ærefrykt for min helligdom. Jeg er Jehova. Venn dere ikke til åndemediene, og rådspør ikke dem som har som yrke å forutsi begivenheter, så dere blir urene ved dem. Jeg er Jehova, deres Gud. For grått hår skal du rejse dig og du skal ta hensyn til en person som er gammel, og du skal frykte din Gud. Jeg er Jehova.» Og som en fastboende utlending bor hos dig som utlending i deres land, skal dere ikke behandle ham dårlig. Den fastboende utlending som bor som utlending hos dere, skal for dere være som en innfødt iblant dere. Og du skal elske ham som dig selv, for dere ble fastboende utlendinger i Egypts land. Jeg er Jehova, deres Gud. Dere skal ikke gjøre dere skyldige i urett når dere dømmer, måler, veier eller måler opp flytende varer. Dere skal ha nøyaktige vekter, nøyaktige lodd, en nøyaktig efa og en nøyaktig hin. Jeg er Jehova, deres Gud, som har ført dere ut av Egypts land. Så skal dere da rette dere etter alle mine forskrifter og alle mine rettslige avgjørelser, og dere skal følge dem. Jeg er Jehova.»